اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعن من بحیرت و لا سائبہ دیجانا اللہ تعالی سنور محرمات ذکر کیجی کم محرمات اغا دازی دیجی حقیقت کے حرام نری اغا حرام و حلال اغا مشرکانو کرزولیو نو اغا ذکر قید آغی بیان کی اغا بیان الاحطلاق با غیبان نرد کی نو مشرکانو مختلف سی زنا حلال او حرام کری لکاوی که اللہ تلا زکر کئی جنه دی گرزولی اللہ بحیرہ اوزدائی او ساروی دی بحیرہ در زولیو او بحیرہ اصل که شلولو تاوی دا دی وقت بیم کٹکڑو آگا اوہی تاوی دی بحیرہ وی چېر کلم هغه پندلنګ غنایا ولنګ غنا وکړو مچې دراړنه بیا مدي پدی باندې نو سړېدل سړلې به بنکوله داګه او ولې به نن کولا او داږي اوونه به کولا عام بغیر زه دا اوونه به نمنه کولا يراله به كلا بیا به پندم بچتا که بنځم بچې داګه مذکر واو ناب جلویشن حلال به کو چې مذکر وونه د سرو او خود دواره و اوړو د دواره لپاره حلال او که بنځم مؤنثه ما ماده بچې به پیدا شده لري او که ناب لا به وخت کټکا بچيلا وغه به پرې او ادا هغه نه په پیداوار ستل حرام کړې یene زنه نو د پر بحرامو او دا غې نه بره سړي لپاره پیداوار او چې کله به بیا به د سلو دا حلال شه او د زنه نو لپاره حلال شه اوس وو ته د پنځلم او خلاګ اس پر شریعت کیا حلال ہے ذات مجتکاں و زنان میں ترتیب ہے سلور وجیرالی پینزم بچیته وګړو مذکری نو سلود بر او د حضره کار دوار دبر حلال او کومونسی دا پینزم بچی مسره د سلو پر داغینه پیدا واسطو لوچی مردار شنه بیا د خزم فره وسړی دین حلال کی الله وې دا تفصيل الله نو کړي دا حلال والی او دا حرام والی دا تفصيل چديو سرويخ اس کړ واغيته بهيرانو مغستو نو دا بهيره الله بهيرانو نو دویم ولا صائبتن او ن صائبا ن صائبا کېم بازي دازيو چې د سپارنه به یاد مرزنه وخشو نو دا دغه نظر وکړه علامه تشفاره کا دې مرض نه خپلم یا به سو ابراهيم شهود را پیدا شو نو یې ما هغه به زائبي او صاحباره به کوشي کوله تا وای نو دغه د بوت نظر خونا خونا او دغه خوشی کوله نه بده کو من منا کوله شو نه وونه او نه به چا سامی کوله شو ا د دې ترتیبوم د بحری د حلال او د حرام د ترتیب اپ کا نل الله دمانه نظر زولې د بوتان د پر نظر کول داږي بیا چا د پر بالکل پیدنه اور کوله سی راز ګرځېدل نو الله تعالی سبح کریم نه عادتانې وسیلا وسیلا باندې مشرکان وسیله د واس واصل نه وصل یو زه کول ته نہ دا به عقل ویژه ری چاغې به ولنګونه وکړو او ولنګون کې به کوم زکر بچې پیدا نشو او سړو دروازو بچلوي شو کولای آکه مؤنث به پیدا شه قومه پیره باندې دې ویژه بچې نہ به بېزو کې پری اوره او کوم زکر او مؤنث ډبل دو بچي به راړې نه دی وصلت اخاها او دکرانگی او دکرانگی او دکرانگی سره مذکر خوبی ده سر نزبکو زکر ده سر موننس بیداشیوه ده نا چهره بیدادگی د پراکره خو نبیزو که دا ترتیب پو چه شپک لنگونه پوام لنگون بانن بیا دکر ترتیب پول چه اصلاو خودو دوالو پرخلال او پا موننس بچهوه نو اغین موننس بیدالگی او مذکر پیخو دل نو دا دا دای زادی تر خدای دا تر بنا او وردس ای حام دا نو حام دا حامین علی حفاظت او هر کله چې یووخ نا لس اوخی اوخ حاملی شوی بلار بیشوی نو دای باوی حما زحرهو دا دا خلی شا حفاظتو کن آباد بود پا نظر باند خوشي کو؟ او اغطا بیسنوی یعنی دخپل سر راو گرده مطلب بدا او یو اغطا بیسنوی یعنی دخپل بچی پو بچی بانده اغطا تیدن اغطا بین پری خودو دتا بی حاموی نو ده بینا علاله نو ده طول ترقیب چه کم ما زکر کنو باز خود ده دا مطلبو نه زکر کرده دی چه ده ترکی سر اخیلتا و فرماتو او باندې تفاسیر د یو یو لفظ نور نور طریقې ذکر کړې دي د بحيري ځان له د صاحبې ځان له د وسیلې ځان له د حم ځان نو کاغه ټول تحریمات د مشرکانو ذکر کوم نو پاغه ټیم لګي خدای نه دې په مطلب باندې کوه کې چې مطلب لري مطلب د دې ذات چې دا څومره طریقې مفسرین د الفاظو کې ذکر کړې دی نو لاندې پرمای چې دا جماعت را دا دې خدغه سخته طریقه وي نبی زور کې الله حرام کړل نو خانو نو اوغه نه چي لوګو کې او نه چي لوګو کې اځي او سروي الله حرام کړل نو تحليل او تحريم دا الله ثلاث صفته دا دې انسان صفته نه وي او دا کار دي کې کړچاو ها نو حديث ګرازي صحیح حديث صحیح حديث شی نبی علیہ السلام تو سلام اوپر ماله ده بخاری روایت ته شی نبی علیہ السلام ما جهنم و لیدو دا لمبے بالکل پیو بل باندې حمله کوله او طاری که ما عامر ابن الہی و لیدو دا عامر ابن الہی اگر معولیده دا اغه اول انسانو چې د دا بحری جوړه کړه د ابراهیم علیه السلام دین د بدل کړه نو نبی رسول الله صلی الله علیه رضی الله تعالی عنها جمع جهنم لید او پای کہ ما عمر خوزائیون لیدو شیخ پل کلمیزان صرف اور کی راکا گلے او روح المانی حدام لکلی چھو نبی علیہ السلام و فرمائل چھو وہ خلقو تے دبوئی دو و جنب پل جہنم تکلیف ورکو او بیا نبی علیہ السلام و فرمائل چھتا اغاو بول انسانو چھتا ابراہیم علیہ السلام دین دے انسان بدل آګه اول انسانو چې د ابراهیم علیه السلام دین بدل کو اوสาวو کې صاحب او بهيري دي انسان جوړیږي ا د باذ روایت په دامه ملي کې چې نوېله اسلام د سلام خپلې بيبي په زبان دی نبی عليه السلام یو صحابي دې اقسم ابن الجن نبی عليه السلام ته وپرมาย اقسم ما باندې اور پيش کړئ نبایک ما امر ابن لوہی ابن کم ا ان بخند د دمو ل دځ خپل کل میزان پسيرا کاغلي او دا زمو ل لري خپل صحابي دی بالکل ستاپه شانته او ته داغه پہشانت نبي عليه السلام ته صحابي رسول الله عليهم السلام نه داغدا یا شيو شان ول مال نقصان لاغي نبي عليه السلام ودوتر ماله انک مومن وهو کافر توه مسلماني او هغه کافرو اب یہ ورثہ پر چې ابراہیم علیہ السلام <سؤال> دین کې تخریب وکه پس وویل او حرام جوړ کړو خلک باغی باندې او چلیدل نو دا اول هغه انسان چې بہری او جوړ او خامس اړوی جوړلو دا اول او بعض روایتونو نور معلومات کې خو نه ذکر کوم خو عمر ابن الہیرا و نو دا دیر لوی نقصان دے دن کیا حکم بدلول پاغیبان دے پلکون و خلق روانی لکہ دیر زمانہ کے پنجاب کے باز پیران دازی دی جاوی حلال و حرام و جائز و نا جائز کئی چاہ دو منزون و ماف کئی اور جائز کئی اور چار پار سشے نا جائز کئی دا دیر نقصان دے و دیر آموی مغنان نو دین ازام ساتھ البکار یا زمانگ وپا زمانہ کے باز بازي احکامات عام دي بعضه کوثر خاص کینو خاص کلی به دا نو الله پرمای ولیکن اللذین یفترون علی الله الجریب دا الله تعالی دا سروی به ہرا و صلا و حم نې لیکن دا مشرکان چې کافران په الله باندې دروغ تقلل و اکبرهم لا یاکلون او اکثر د دین په مسله باندې نه نوینېږي ګور الله تعالی کلو نه نوینېدل کما نو که سره ډیرو خيارې د دنیا لپاره خو دین په مسله باندې نه نو بس دا وی جامه ځکه جا چې و خيار انسان دی دین په مسله باندې نه او چې کله دین په مسائل باندې نه او دین باندې بالکل شکو بده نه نو دا مونږ ویل چې دنیا دا پرانیو پوکیارنه خو ګددین په خبرو کې شروع شین موږ دا ویل چې جدا کما کله کماات وته ویل کې د اعقل له مطلب دا چې دا د دین په مسلو نه وي نو الله پر میل نبی عليه السلام دا اکثر هم لا عاقلون اکثر د بينا قللري نه وي او بیا الله فرمای ویل چې قال لهم تعالوا هر کلچ ای مشرکانو تا اوی لشو تعالو ایلی ما انزل الله آغا حلال و حرام و تراشد کم چه اللہ حلال او حرام کری دی ویلر رسول و پیغمبر تراشد چه پیغمبر امتاسو تا بیانو کی چه دا خبر اس تاسو طول غلط دی دا سائبی و وسیلی و حام دا طول غلط دی چه پیغمبر ادر بیان کی نو الله وکله چې دا خبره وکړې شنو جوابي کار وئدې سي نو قالو دې جواب کوي حسبنا ما وجدنا عليه ابانا زموند پرکاتی دی اگ دین ا حلال حرام هغه ریواج وجدنا عليه ابانا چې پاږې باندې موږ خپل بلران مونډي موږ خپل بلران او الله جواب ورکې واجبہ جواب ورکې ها دعوت نه وي چې تاسو بلان کم کړو دعوت نه وي چې تاسو بلان ګمراو زه که دې ترټ جواب کی. آو دے سر انسان په عزت کې راځي او په مسلمان نو الله جواب داسې خبره کوي چې او لو کان لا یعلمون شیئ ولا یهدون د د دې د پرمو پر بیان کا پشي کچره د پلاران پر لاران هغه نه علم ورسره او نه پسیلار نو د دې پر بد دې پر بیان کا پشي نو دا مطلب دی یو قاعده او قانون ته الله اشاره کوي دوه خبرې یو نو اشاره دته کوي چې استاد پر لارانو سره علم نو دیم پسیلار باندې نو لحاظ اسطاسو ده پار اسطاسو پلاران اغن نکا پکیگی ده اغنی دین و رسم و رواج اغنی سطاسو ده پارنکا پکیگی دو خبری او نو پتل اولاگی ده چه تجا پس اقتدا او اسطاسو کمشر ده تب و پسی روانینو دو خبری پکی پکار یو پکی علم پکار علم گره دنیا علم ده زتا دو دنیا پا ایلم بانده تا دو دنیا تا روبار تا دنیا پایده او گردی ووڑی تا رسولی شد خوا خیرت ترینی شد رسولی نو یو یو کس پسی زنده نو دین پا مسلکی زین نو اغسط را علمی دین پا کار دیم اللہوی اغیی پسیل آرانو نو چتا چا پس زین نو اغب پا پل پسیل آرانوان دیروانو نو دو حبری شد غورمنغه امامان دي موږ ایزونغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه سره علم الشرعی او کتاب الشرعی بلکی تابعین صحابه او په دې باندې علماء کتابونه علم الشرعی نو او باندې مونکي به علم په ځذيتي علم کې علم مضبوط علم او غیب الله فرمایلی چې لکه هغه څخه په प्रकारे دي چې هغه سره یې نه هدایت کېږي هغره اشاره او هدایت مليږي لار باندې سړی لار باندې دل لار منتل نبرت چې څخه په دي مثلا یو څلې سره د سوابات لار علم د خوا سوابات نږدې واټي ته نوی کې ته روان نه هغه وتا تو زی سعبیتا او دیو تن رحنمائی وارد خواغست رد علم علم و سرشتا خو دی سعبیتا زی ما نیوی کلیتا رواندن تا بس سعبیتا ساورسی نو دی علم تاویلی کی جهن او دا دی جهن ناکر خطرناک جهن نزک سرد علم دیانت رواندن نو چطه او پس پسیزی دو خبره پایی کی شرط تی تو پسیزی یو منزل تر یو مقصود تر نو هغه لار باندې هغه قلم روان دی روان او طور په سی رواني روان نو هغه تا هغه لار معلومه ده د لارې او تابم ځان په سي ورسي نو کوي سړې په خپل بلاره یو ټیک تای او اغم منزل تزان د سید کلق پا گشتا ہوا علم و سر نشتا دلانی علم و سر نشتا دا شریعت علم و سر نشتا نکت شرد لیغا پسی پخپل خسنیتہ بانی روان شے چه دا خده او پوئی گی فاوا پخپل آگی, آگی وون دے اغسر سشتا دینا نخام خواب تام کمراکیو دا حدایت نمدیا دو دو دیرو بہترین اشاره تا اللہ اشارہ اوکا چه سوکس نی روان او دلاره علم ورته سینیا په سیمان او چې چا دلار بلاره علم ون دی او کله را باندې روانون دی نو داسې سړي پسیزا نوريته کریم صلی الله تعالی ذکر نووې چې موږ تمو امامان قصیسو ته امام وو او په بر رحمت الله تعالی علیه د نور نو دا سوک سو کال ایږي چې اغه مسوتن مزدغه د سر مزدغه مسوتن په آسمانه او صنبر مسائل یوربون مسائل دینا داغه ندود کلی نو عملی اعتبار سرم او علمی اعتبار سرم مضبوط و غرب نو کمونگا قغب سیزو نو سعی روانیو بازی خلق امام سب تک انزل وغیرہ کئی اوپا غبان دیرا دو کدا خائن نو دا خبری غالتی او دیبل تولکی گی د جہالت تکلیب دا بل بالکل کل پلار دی پسنک ہوئی دو او طور تسیروانی لکه مشرکان اگر چې لارا نه په او تول دا ایبرهیم علیه السلام دیني کډورت او بیا مرط سیروانی موږ دته ودی کی ګومړی لکه څنګه په پښتنو کې بمړوالي ډېر پسونه داتې چې هغه د جهان د په بیا په خلک زیرا خپل پښتنو مجبورې لکه مسلته مثلا 나와ځکني زنانه یې امينه سبناوشي داغه د لپاره قانون درچې اوبښته شي اوس دا د ژوند لرسم وينا ژوند خپل راه زمون پختو معشره کې داسي اگر چې اسلام کې دا داغه د لپاره د پروص دا نه غي باندې وخلي قتل کل نشته خوبیان بیا قتل کول شي وجد له خپل رسم او رواج ته کټې شي پختو ته کټې شریعت نه شي نو بار راځي چې شريعت ته کتل دیو شريعت کې چې کوم عالم فصيحه د نوې خبرې راوته کو جوړه یو دغه چې بل ور سره چې په کوم لاره روانې د اسلام په لاره باندې دایې ما جعل الله نذ قرزو يا الله تعالى من بحيراتن بحيرين ما جعل الله نذ قرزو يا الله حيوانات مبحرۃن بحری ولا صائبه لا نصائبه ولا وسيله لا نوसील ولا امنا ولا هام نمتمنه بیرته بیان کو د مشرکانو حلال او حرام دا دا مینونه ولکن الیذین الکنو سال کفر يفترون على الله دي تري الله باندير تري بادرو و أكثرهم و اكثر ددينا لا يامتلون نبوي أودي سمانة كنباز خلق كبرون وزيارتين دو پر نظرون ودئين نو سنگا جد دا حرام و دا يرسا دا طول دا بوتان و نظرون و دا طول دا بوتان و نظرون و نو دې زمانہ کې دا مسلمان مې مخ کې دا بیان کړل چې یو د بابا دفتر او منه صرف منه دا هغه غلون نو کشل زلي دا الله حلومن باندې حلال کینو حلالي نه زکه دا عبادت ته پدې باندې باندې الله خپل او دا الله د پاره ورکې د پنچر پاره خاص کول نه دا بابا له ورهم او دا د هغه باندې او دا نه نو دا مشرکانو تنظیم خو پاتې یو خبر اوره اسنه یلکه دا مسلمانانو بیا م تاسو ته مسلمانانو یا قتل کمانه ته پوسوکه هغه مشرکانو د مسلمانانو مشرکان شو نو دا یاد ساته کې اوس له زیارت او واغینا بابا له دې ته پرموزی چې دې ته دې عبادت لایق ته چې همیشکې ښکاږی او کلي مسلمان نه تاسو کې د عبادت او د نظر لایک شوب د الله تعالی دی وې الله تعالی دل او لوري نو بس نه خدله نو له ملاله عبادت نه کی نه غوښنار بیا غوناره بیا غونای کبیره د خدای کافر کیږي ولیکن الذين الکما تصار کبر او جکفر کیږي یَخْتَرُونَ كَثِيرًا مِنَ الْقَوْلِ لَا يَعْمَلُونَ كَمَا يَقُولُونَ وَإِذَا فَتَحُوا وَجَدُوا شَيْئًا مُّغَيَّرًا قَالُوا هَذَا حَلَالٌ حَرَامًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَإِذَا رَسُولٌ أَرَادَ شَيْئًا بَيَّنَ تُقِيدُهُ حَلَالًا وَحَرَامًا آلو دیوائی جواب که حسبونا کافی دیمو لرا ما آغرا سمری واجدنا علیه آبانا چنون منتد یای باندی آبانا کل اولو كان آباؤهم اللہوی آیت کاتی بشیدی لرا لو كان آباؤهم اگر چو کل راند دیلایا نمونا نکویدل اس شی لا یعلمون نشیئا پیدلش باندې اد مشرا یور سر نو ولا یعتد ولا نهدایت ولا تسیرا روان نو کدا دو خبرینه بیاون کاپسی ینه الله تعالی مقصد دار چي بیان نکافیږي زکه جه چاپسی زینو کدا دو خبره پکا یا ولکین علی الاخرین اذن قطمتین رحم سکین یالام یا اللہ کریم اخدائی کم رسولا لی رواجنا دی یا اللہ نزان حرامون لی حلال لی اللہ دینا مسلمان و ساتھ مونت موسیقی کریم اخدائی دی حلال لی رکح حلال کے چکم حرام لی عام پستر کو پزلک حرام کیا داگے نموسا تی حلال راکی کریم اخدائی صحیح خلق و قسیم امروان کے غلط و قلق و نموسا تی کریم اخدائی صلی